Най-важното – най 12 та лекция, 22 февруари 1925 година. От сборника – новите схващания на ученика, младежки окултен клас, година четвърта. От сега ще имате следния нов поздрав – доброта, истина, красота. Това е любовта. Размишление. Прочете се резюме от темата Първото растение на земята. За следния път ще пишете върху тема номер 17. Най-важният мускул в човешкия организъм. Ако ви запитат защо е необходимо духовният свят да прави своите проекции на земята, какво ще отговорите? Отговор за да ги види в най-проста форма. Когато разглеждате човека, главно на коя част от тялото му се спирате? Отговор на главата, на лицето, на очите. Коя е най-важната външна част от тялото на човека? Де се изразява неговата интелигентност? Вие казвате, че очите са най-изразителни, но забележете, че очите сами за себе си нямат никакво изражение. Вземете очите отделно, без мускулите на лицето и вижте изразяват ли усмивка. Не, очите без мускулите на лицето нямат израз. Лицето заедно с очите изразява целокупното състояние на човека. Така, че за проявите на човека за неговата интелигентност ще съдите по лицето му. Възможно ли е червия да пише като човека? Отговор не е възможно. Да, от червия няма такава интелигентност, затова и тази възможност остава нереализуема. Допуснете, че до вас се докосва една геометрическа сфера, кълбо. Питам. Каква част от тази сфера ще ви докосне? Отговор – само една малка част от нея. Следва ли от това, че останалата част от нея или от вас не съществува? Съвременните философи казват, че физическият свят не съществува, а е само отражение на духовния. Според тях отношението между физически и духовния свят е такова, каквото е отношението между дървото и неговата сянка. Така ли е всъщност? От гледището на математиката, физическият свят е само едно сечение, т.е. една част от духовния свят. В това отношение и човекът е едно сечение от цялото, т.е част от цялото. Следователно, качествата на всички хора, събрани заедно, съставляват качествата на цялото. Ето защо хората не могат един без друг. Същото е по отношение частите на тялото. Най-нищожната, най-маловажната част от човека е тъй необходима, както и по-важните. Например, дебелото черво от човека извършва много долна служба, тогава какво трябва да се мисли за този орган? Когато дойдем до същността на живота, трябва да се спрем върху всички органи в човешкото тяло, както на тия, които извършват важния и почтенна служба, така и на тия, които извършват непочтенна работа, и ще видим че всички са еднакво необходими и важни. Въпреки това, вижте каква громадна разлика има между очите и дебелото черво. Някога, в далечното бъдеще, човек ще живее и без дебело черво, но при сегашните условия не може да се живее без дебело черво. И в духовния свят има подобно разпределение на службите, Хората на земята, колкото и да са грешни, за духовния свят, те са необходими. Аз ви привеждам тази философска мисъл с единствената цел, да не разглеждате нещата в живота като важни и маловажни. Всяка част от тялото по отношение на целокупния човек е толкова важна, колкото и тялото. Има неща, които са вредни за едни същества, а полезни за други. Вземете, например, идеята за месоядството и тази за вегетарианството. Месоядците казват, месото е полезно за нас, а растителната храна не е полезна. Вегетарианците казват обратното. Попитайте какво ще кажат животните, които се колят за храна на хората. Те ще кажат, че хората трябва да бъдат вегетарианци. Кой е най-силният аргумент на вегетарианците, че не трябва да се яде местна храна? Те казват, понеже и животните, както и хората, са грешни, живеят с известни страсти и лоши качества. Всичко това внася в организма и мутрова, която се отразява зле върху организма на човека. И кокошките, и овцете съдържат се държат себе си ред от Казвате, овцата е толкова мека. Да, но и в нея има известна лошавина. Значи местната храна е вредна за човека при сегашното му развитие. Той трябва да се откаже от нея. Не се ли откаже, той ще се отрови. Съвременната медицина констатира, че невръстенията у сегашните хора се дължи на чрезмерното употребление на месото. Единствената здравословна храна за сегашния човек е растителната. Тя смекчава неговото грубо естество. За в бъдеще човечеството ще достигне такова развитие, че ще може да излича необходимите хранителни вещества направо от живата природа. Днес хората извличат хранителните вещества за своя организъм от растенията и животните, но след време те ще ги извличат направо от природата. И тази храна ще бъде чиста, съвършена и напълно здравословна. Това ще бъдат най-финните сокове, които човек днес не може да си представи. В тази фаза на развитие Животни няма да има на земята. Човекът ще остане само с растенията. Никакви животни няма да има наоколо му. Тогава и мислите на човека ще се пречистят, защото ще се освободят от животинските влияния. С други думи казано, самите животни ще се преобразят, ще станат тъй разумни, както е човека днес и ще кажат ние вече не искаме да бъдем деца. Най-важното за вас е да съедините с живота всички философски въпроси, върху които често разисквате. Не направите ли това? Тези въпроси няма да имат никакъв смисъл. Те трябва да допринесат нещо за повдигане и облагородяване на душите ви. Еволюцията в цялата природа днес е насочена към повдигане на човешката душа. Всяка идея, всяка мисъл е ценна тогава, когато има приложение в живота. Представете си, че аз лансирам пред вас идеята за някакви паяци с 10 милиона очи, които са съществували преди 5 милиона години. Такива паяци не са съществували, но ако аз пусна тази мисъл, ще създам една куриозна теория в науката. Всички научни писания ще я възприемат, ще започнат да я третират и така нататък. Питам, защо са нужни толкова очи на паяка? Ето една идея, която няма никакво приложение в живота. Ако ви кажа, че един ангел има 10 милиона очи, разбирам, това е една вероятност, една възможност. Казвам, много съвременни научни теории мязят на тази, която допуска съществуването на паяк с 10 милиона очи. Например, според някоя теория, известен род микроби имали около 120 стомаха. Питам, защо им са толкова стомаси? Да са два-три стомаха, разбирам, но повече от два-три са излишни за тях. Това са само научни предположения. Много неща в науката са толкова доказани, колкото и теорията за паяка с десете милиона очи. Природата може да създаде най-чудни неща днес. То е приемливо за ума. Но не е възможно за действителния свят. Защо? Природата е разумна. Тя създава само такива форми – съществуването, на които се обославя отред закони. Следователно за духовния живот на човека има възможности, които за физическия свят не съществуват. Например, можете ли да изчислите математически каква е вероятността да излезе измежду вас, младите, такъв философ, който да създаде нова теория за сътворението на света? Това ще бъде отлично упражнение за ума, но се изисква точност в изчисленията. Вземете, например, това. За разстоянието от Земята до Слънцето съществува три изчисления, с голяма разлика едно от друго. Някои казват, не е важно, че има разлика в изчисленията. Как да не е важно? Щом математиката минава за точна, за положителна наука, тя трябва да борави с точни изчисления. В нея не могат да се търпят никакви приблизителни величини. Когато дойдем до положителните науки в света, трябва точно да знаем кои неща са възможни и кои не са възможни. За всеки даден случай има известни идеи, които са възможни и други, които са невъзможни. Казвате, той, което е невъзможно за нас, за другите е възможно. Това значи всичко в света е възможно. Невъзможното за детето е възможно за възрастния човек. И действително така е. Целият свят представлява една лесница от същества с различна интелигентност. Като започнете от най-малкия микроб и стигнете постепенно до човека, и оттам продължите до ангелите, архангелите и ред още по-висши иерархии. И тогава той, което микробът не може да направи, други същества с по висша интелигентност от него могат да направят. Тъй, защото всички предположения, които се допускат, са възможни за някои същества от целокупната интелигентност, която действа едновременно в света. За Бога всичко е възможно, но за човека, който е ограничен, в даден случай не е възможно всичко. Например, ти казваш, днес аз мога да имам 150 милиона лева. Възможно ли е това? Не е възможно. Обаче тази възможност е вече реализирана от друг някой. Ти казваш, аз мога да бъда професор в този си живот. Не, в този живот ти не можеш да бъдеш професор, но друг някой е реализирал тази идея. Значи това, към което вие се стремите, други вече са го реализирали. В целокупния живот има връзка между всички същества. Обаче за вас е важно за всеки даден случай да знаете какви са възможностите за вашата душа. Всеки от вас трябва да знае какви възможности се крият за него в божествения свят и да се стреми към реализирането на тия възможности. Питам, според вас кое ви е потребно в дадения случай? Отговор, приятелството. Имате приятелство, друго, отговор, свобода, и нея имате, друго нещо, отговор, постоянство, и постоянство имате. Какво ще внесе приятелството в живота ви? Всяко нещо, което влиза във вас, трябва да бъде съществено за вашия живот. Ако приятелството, например, внесе нещо в живота ви, а отвлече другоценно. Какъв смисъл има за вас? То не е истинско приятелство. Какво е потребно за земята, когато е суха? Отговор – дъжд. Какво е потребно за земята, когато всичко по нея замръзне? Отговор – слънце. Какво е потребно за човека, когато е гладен? Отговор – хляб. Какво е потребно за човека, след като цял ден е работил? Отговор – сън, почивка, добри думи. Думите, словото – това е водата в живота. Питам – водата без наклон може ли да тече? Отговор – не може. Значи, за да тече водата надолу, трябва и наклон, и налягане. Забележете – в живота на всеки човек, както и на вас, липсва нещо. Във всеки човек за сега има недоволство. Аз чета това и на вашите лица. Вие се представяте задоволни, но всъщност не сте. Значи липсва ви нещо съществено. Питам ви, защо сте недоволни? Какво ви липсва? У някои хора недоволството е в голям размер, у други в малък размер. Знаете ли какво може да произведе това недоволство във вашия организъм след известно време? То може да произведе същия ефект, какъвто произвеждат известни микроби, когато попаднат в кръвта на човека. Ние знаем, че най-опасните болести, туберкулоза, Тифус, малария и други, се дължат на различни микроби. Често в религиозните хора се явява мисълта, че Бог е недоволен от тях и вследствие на това страдат. Преди всичко тази мисъл не е права. В съзнанието на Бога няма промени. В Бога няма недоволство. Но понеже хората не са способни да възприемат Божията любов, те са недоволни и придават своето недоволство и на Бога. Докато хората мислят, че Бог е недоволен от тях, те ще имат едно съзнание. Но от момента, в който разберат, че недоволството е тяхно, те ще придобият друго съзнание. Защо Бог ще бъде доволен от едного, а недоволен от другиго? Това са само предположения. Недоволството у хората се дължи на същества, огорчени от тях. Това огорчение се предава в съзнанието на хората, и те като не разбират законите, отправят това недоволство към Бога. Мислят, че Бог е недоволен от тях. Не, Божественото съзнание е всякога тихо и спокойно. Докосне ли се човек до Божественото съзнание, веднага и неговото съзнание се пречиства, недоволството се премахва и животът му се осмисля. Ще ви питам, как бихте намерили Божественото съзнание? Как ще се домогнете до него? Имате ли такава опитност? За сега вие се занимавате с обикновеното съзнание. До божественото съзнание още не сте стигнали. Вие още се занимавате един с друг. Понякога съзнанието на другите хора се отразява върху вашето. Или като една тъмна ивица. Или като сянка. Или като малка светлинка. Или само като приятно впечатление, а понякога то се отразява върху вас и като известно ограничение. Когато дойдете в съприкосновение с хора, о които чувствата са благородни и мислите са възвишени и трезви, вие придобивате полет духа си, както птиците се чувстват своя полет към висините. Това става по причина на висшето съзнание от тия хора, което се отразява благоприятно върху вас. Когато дойдете в съприкосновение с хора, о които съзнанието не е подвижно, вие чувствате в себе си стеснение, ограничение и слизане надолу. Казвам, всички хора взаимно си влияят. Това влияние не може да се избегне. Ето защо всеки човек трябва да бъде естествен, да познава състоянието и степента на развитието на своето съзнание, което го определя като душа и което никога не се мени. Правили ли сте опит да видите, де се намира неизменното у вас? Човек може да намери неизменното в себе си когато е най-много развълнуван, когато се намира при най-големи изпитания. Тогава човек трябва да се спре, да види има ли в него нещо тихо и спокойно, без вълнение. Намери ли това нещо, то е разумното начало в човека, което никаква буря вън или вътре в него не е в състояние да разколебае или разклати. Спокойното у човека, това е неговата душа, а всичко, което се вълнува, това е неговото променливо естество. Например, някой от вас казва, аз утре ще отида на витуша. Ставаш сутринта, виждаш, че времето не е хубаво и казваш, няма да отида на Витуша. Питам. Ти ли си този, който вчера казваше едно, днес казваш друго? Защо отложи отиването до Витуша? Аз съм свободен да кажа каквото искам. Не, не си свободен. Преди всичко ти не беше свободен да кажеш, че ще отидеш на Витуша, Защото зависиш от времето, а то не е на твое разположение. Реалността на нещата ще ти определи какво да правиш. Като станеш сутрин, тогава определяй де ще ходиш. Станеш ли сутрин, тогава кажи какво мислиш да направиш и да вършиш. Още докато кажеш, че ще направиш нещо, започни да го правиш. Не определяй работата си от няколко дни напред. Ако аз бих ви казал, че утре сутринта в 5 часа ще отидем на Витуша, то значи казано и свършено. Но времето било дъждовно, или снежно, или грамотевици имало, или някаква стихия, бури, заметресения, ще вървим. Каквото и да става по планината, ти ще вървиш напред. Това значи свободен човек. Казвате какво ще правя при такова заметресение? Де ще вървя? Ще вървиш? Това е един изпит, който трябва да издържиш. Който влезе като ученик в околтната школа, той ще бъде подлаган на такива изпитания, че космите му ще настръхват. Учителите на тази школа ще ви представят една висока планина, направена от мукава. Това вие няма да знаете и ще ви накарат да се качвате по тази планина. В това време ще станат големи пертурбации, които вие ще трябва да преодолеете. Същото ще бъде и из вас. Ще отидете на Витоша, там ще стават големи пертурбации и вие ще гледате. След малко всичко ще отихне и ще кажете, сън ли беше всичко това? Много мъчноти предстоят на ученика. Тия, които са страхливи, ще бягат. Колко от сегашните мъчнотии, които срещате в живота, са действителни? Много от сегашните ви мъчнотии са направени от мукала. Аз определям, на сто ваши мъчнотии само една е действителна, а останалите са въображаеми. Направени са от мукава. Наблюдавайте това и ще видите, че е така. Мине ли мъчнотията? Нищо не остава от нея. Например, някой от вас казва «Мен никой не ме обича». Питам. Отде извадихте това заключение? Кои са основанията ви? Това са само предположения, а не и доказателства. Всяко нещо, което се казва, трябва и да се докаже. Омразата е доказателство, че съществува обич. Умразата, зависта, съмнението, това са малки ограничения, които съществуват в едно малко пространство на човешкия ум. Те са малки станции, спирки, дето се образува търпението, Омразата е микроскопическа величина. За да я разгледаш и проучиш, трябва да я туриш под микроскоп. Тя е микроскопическа, наистина, но като влезе в кръвта на странното тяло на човека, тя се размножава и със своите нечистоти и трови човека. Ако човек има сером в себе си, който да й се противопоставя, тя не ще може да се размножава. Не давайте място на този порок в себе си, защото намерили благоприятни условия във вас, той се развива и с това ще ви пъкости. Следователно, силата на пороците седи в тяхното размножаване, а в размножаването всякога има деление. При добродетелите пък работи следният закон. Всяка добродетел расте, не се размножава, а в растенето всякога има единство, целокупност между частите. Същият закон работи и в любовта. Ще ви дам един пример на размножение. Вие имате един добър приятел, когото обичате и решавате да му напишете едно писмо. Написвате едно писмо, не сте доволен от него. Написвате второ, трето, все не сте доволен. Най-после оставяте писмото си недовършено и не проявявате любовта си към вашия приятел. Всеки човек, който пише писма и не ги дописва, той никога не може да напише едно любовно писмо. Този човек се намира в закона на умножението. По същия начин, когато някой човек каже на свой приятел, че го обича, той все едно, че отрича тази любов или че мрази приятеля си. Това подразбира, че той тук що е взел от приятеля си хиляда лева и не мисли да ги връща. Има изключение от това правило, но пропорцията е малка. Тук не се изискват никакви думи. Един ангел никога няма да изкаже с думи това, което е в сърцето му. Значи всяка дума трябва да бъде не само една неизменна форма, но и една неизменна реалност. Каквото е в ума на човека, това трябва да бъде и в сърцето му, и във волята му. Като се стремите към това, ще създадете в себе си характер. От друга страна, вие не трябва да се държите за буквата на нещата. Например, ако някой ви каже нещо, но не го изпълни, както го е казал, или не го изпълни на време, не го дръжте отговорен за думите, оставете го той сам да се държи отговорен за всичко, което е казал. Аз ви навеждам на всички тия мисли, за да се развие у вас висшата интелигентност. Сегашната наука спомага за развитието на човека само до известно време, но като мине той 50-60 годишна възраст, тази наука започва да го изтощава и той почва да оглупява. Съвременната наука оказва влияние върху човека тъй, както виното се отразява върху организма. Като пие една чаша винце, човек първо става силен, смел, но колкото повече продължава да пие, организмът му все повече и повече се изтощава и отслабва. Любовта, която трябва да имате в новата наука, се изразява в думите доброта, истина, Красота. Когато човек се ползва от знанието на новото учение, той и като млад, и като стар трябва да е способен да възприема. Неговият ум и в двата случая трябва да бъде свеж. Аз наричам такъв човек умен. Този човек, който и като млад е знаел малко, и като стар знае малко. В неговия ум не е ставало растене. Ученият човек, който настърни знае много неща, като се прероди втори път, пак ще знае много. Съвременният хипнотизъм ни показва, че ако хипнотизират някой учен човек и му внушат, че нищо не знае, като се събуди, той ще се почувства напълно невещ човек, нищо няма да знае. Той може да е професор, да е свърши от два факултета, но в това хипнотично състояние всичко в него се заличава. Питам, де е неговото съзнание? След това отново го турят в магнетичен сън, внушават му, че много знае, че е свърши от два факултета, че е професор и той като се събуди, знае всичко. И обратното може да стане. Да поставите един прост човек в такъв магнетичен сън и да му вношите, че е виден професор или лекар, като се събуди, той ще може да решава най-трудните математически задачи или да предписва най-сериозните рецепти за болни. Какво показва това? Че знанието е скрито в душата на човека и при известни условия може да се извика от него. Природата изисква от човека да намери тия методи, чрез които да изважда от себе си знанието и да го използва разумно. И тъй, вие трябва да разбирате нещата правилно. Нека съвременната наука ви служи като забавление, а духовната наука, тази, която обяснява дълбоките причини на нещата, да ви бъде сериозно занимание. Не се плашете от тази велика, дълбока наука. Вие постепенно ще навлизате в нея. Като си зададете един въпрос, старайте се веднага да си отговорите. Не се страхувайте от състоянията, в които изпадате. Дойде ли във вас известно съмнение, запитайте се, защо се съмнявам. Защо не вярвам? Разглеждайте съмнението научно, като един елемент с неговите свойства и с условията, при които се явява, и така нататък. Понякога казвате, това не мога да направя, онова не мога да направя. Запитайте се, защо не можете да направите тия неща. Обесърчите се нещо. Разгледайте обесърчението научно като друг елемент с неговите свойства, как се е породил, причините за происхода му, колко време ще трае и така нататък. Мислете върху всички тия въпроси и си давайте правилни отговори. Вие не мислите върху тях, но дойде ли едно от тия състояния о вас, като не можете да си отговорите, казвате, такава е волята Божия. Не, волята Божия е ти да растеш, да мислиш, да чувстваш и да действаш правилно, да вършиш това, което е добро, истинно и красиво. В това седи любовта. Казвам, като работите така върху себе си, вие ще можете по този начин да си помагате взаимно един на друг. Мисли ли всеки от вас правилно, ще можете да си помагате взаимно. От вашата мисъл зависи дали вие ще си помагате взаимно или ще си противодействате. Това е с всички ученици от един и същи клас. Насочвате ли мисълта си правилно, пътят, по който вървите, ще се оправя и пътуването ви ще се улесни. Като разглеждате главната буква А и малката буква А, каква разлика намирате между тях? Главната буква има геометрическа форма, а малката буква има природна форма, т.е. в нея вземат участие кривите линии. Питам, как се е превърнала главната буква в малка? Или по-право, коя от двете букви е първата? Има ли някаква връзка, някакво подобие между тези две букви? Това преобръщане на знаците случайно ли е станало? Или има някакво съотношение между тях? Допуснете, че тия два знака са две тела. Питам, коя от тези две букви е по-близо до природата? Малката буква. Какво представляват правите линии? Всяка права линия представлява част от окръжност с безкрайно голям радиус. Знакът, с който бележи малката буква А, е взет от природата. Той е ероглифен знак. Буквата А е съчетана от знака Л и една частица над него Знакът лъ означава човека, който е слязал от небето и върви в своя определен път. А частицата над него означава раницата, с която се е нагърбил. Тя е работата, с която той се е зел на земята. Буквата А означава човека с неговия товар на земята. Буквата О означава семето което се посажда в земята и след като поникне, той израства нагоре, като образува френската буква Д. В главната буква А няма бреме, каквото в малката буква А. В знака главно А човекът е бременен в своята мисъл, а в знака малко А човекът е бременен в материалния свят. Дето учи, пише, работи, тук той се проявява като волеви човек. Като се обърне буквата А надолу, имаме еврейска буква. Еврейската азбука е природна, но поставена на геометрически правила. Тази на бялата раса е създадена върху геометрически форми. Кабалата трябва да се преведе според законите на геометрията. Всяка буква, както и всяко име, означава известно състояние и известна характерна черта на човека. Ето защо човек, за да облагороди характера си, трябва да измени реда на буквите в името си или да смени някои букви. Едни да отхвърли, други да прибави. Човек, като идва на земята, не е господар да избере своята майка и баща, нито условията, при които ще се развива, но сам може да си тури име, каквото иска. Всеки ще си определи едно име, което само той ще знае, и никой друг. При най-неблагоприятните минути в живота си произнасяйте това име, то ще работи за вас. Това име трябва да бъде съставено по всички правила на кабалата или на окултната геометрия или на музиката. Името трябва да бъде музикално. Всяко име, било на български или на кой да е език, трябва да съдържа букви от трите категории. В първата категория влизат буквите от А до И. Във втората категория влизат девет букви след буквата И. В третата категория влизат останалите букви от азбуката. В тия три основни букви, които влизат в името, трябва да са съчетани тъй хармонично че при изговарянето му да се чувства кота и хармония. В това име първо ще търсите корена на вашия происход. От корена на името си ще видите колко букви трябва да съдържа то. Вие трябва да знаете, че имената на хората крият в себе си голяма сила. Едно име... Хармонично създадено и хармонично изразено, оказва силно влияние върху самия човек, както и върху околните. Във вашите имена има голям дизонанс. Ако се срещат някои дизонанси тук-там само, те са търпими като изключения, но да станат правила в живота, това е нетърпимо. Тогава те ще създават големи неприятности и страдания. И тъй ще се стремите да разрешавате в живота си най-мъчните задачи, които ви се дават. При това, ако искате да бъдете силни, не търсете щастието си на земята. Щастието иде само. Търсите ли го, то бяга. Запомнете следното правило. Не търсете щастието си на земята. Оставете го само да дойде. Той е подобно на сянката. Докато го търсите, то бяга. Престанете ли да го търсите, то иде подир вас, както сянката върви след човека. Обърнете ли се към него, то пак бяга. Ако искате щастието ви да върви след вас, тръгнете си по вашия път, без да се обръщате назад и каквото ви се случи, бъдете благодарни. Очаквате ли да постигнете някакво щастие на земята? Надявате ли се някой човек да направи известни промени и подобрения в живота ви? Вие ще бъдете най-нещастният човек. Няма по-глупови хора от тия, които търсят щастие на земята. Щастието седи в разумните постъпки на човека. Единственото най-важно нещо, което липсва у синца ви, е мекотата. Защо ви е необходимо мекота? Тя ви е толкова нужна, колкото е нужна на гранчаря меката глина. Неговата глина трябва да бъде мека, Даже без едно твърдо зранце. Иначе грънците му ще се пукат, когато се пекат в пеща. Грънци, направени от мека, доброкачествена глина, не се пукат. Мекотата е нужна за синца ви, за да можете с нея да правите каквото искате. Въпрос, как да я добием? да допуснем, че вие сте решили да направите някому едно добро. Обаче има един закон, според който ти ще направиш добро на този, когото не обичаш и който те мрази. Да направиш добро на този, когато обичаш, това е най-лесно. Но да направиш добро на този, когото не обичаш, това е мъчно. Невидимият свят изисква това. Защо? Понеже ти му дължиш. В дадения случай за тебе този човек е най-добрият. Този човек, като те преследвал, като те измъчвал, накарал те да търсиш Бога, да му се молиш и да го познаеш. Питам ви, сега този човек не е ли най-добър за вас? Ако сте имали един добър приятел, който от обич към вас ви е давал пари, а вие сте ги използвали за удоволствие в живота и по този начин сте се отдалечили от Бога, питам, този добър човек не излезе ли лош за вас? Какви резултати даде неговата обич? Лоши резултати. Тъй, щото ако правите добро, направете го на този когато не обичате, без да знае той за това добро. Направите ли го, вие ще бъдете доволни от себе си, че сте се повдигнали над вашите обикновени чувства и настроения. Като направите това добро, никому няма да разправяте. Такава постъпка е проявление на мекота. Това е меката глина, от която вие можете да си правите грънци, които да не се пукат в пеща. Тия грънци са най-скъпи и доброкачествени. Направете един малък опит и ако излезе несполучлив, съобщете ми, за да видим каква е погрешката ви. Които от вас искат, нека направя този опит, както математиците решават зададените им задачи, и проверете, дали този закон е верен или не. Вие влизате в света, за това трябва да му покажете сред примери от живота си, какви са вашите идеи. Само така вие ще можете да покажете на съвременния свят, че той е на крив път своите разбирания и животът му не е съгласен с разумната природа и с Бога. Всички хора трябва да се убедят, че животът им трябва да се измени в този смисъл. Благото на едного да е общо благо за всички и общото благо да е благо и за всеки едно по-отделно. В това трябва да се убедят и млади, и стари. Докато вие мислите, че като остареете ще поумнеете, вие сте на крив път. Вие може да поумнеете още сега, без разлика в това на каква възраст сте. Вие може да живеете щастлив живот и сега, и на старини. Човек не може да бъде нито стар, нито млад. Младост и старост, това са вътрешни психологически състояния у човека човек не устарява само по своя собствена вина. Хиляди поколения са живеели нередовен живот, в който са изгубили всичко най свещено от себе си. И днес тия души, изостанали в своето развитие, пъшкат, страдат, чувстват се устарели. Казвате, какво общо има тия души с даден човек, те са свързани кармически с Него. И докато Той не изправи отношенията си към Бога, винаги ще се намира под тяхното влияние. Днес по обратен начин ще си внушавате, че и 500 години да живеете, вие пак можете да бъдете млади и свежи. Младостта на човека не седи във външните промени, но в полета на неговата душа и в мощността на неговия дух, доброта, истина, красота, това е любовта.